Rudolf a télapó szarvasa. Palásti Ágnes meséje. Egy szép téli napon nyúlpali hazafele bandukolt az erdőn át. Lába alatt ropogott a frisse hullott hó, ő pedig halkan énekelgetett, hogy ne féljen. Mert hát nyúlpali eléggé félős volt. Mm, mák, mák. – Jaj, Ho, hová mész, te kis nyulacska? Ho, – Dünjjük éppen, amikor egyszer csak a közelben megzörrent egy bokor, és hangosan megroppant egy eltört gaj. Nyúl Pali megállt, és rémülten körbe kémlelt. Először nem látott senkit, de aztán a sombokor ágai közül lassan kinyúlt két rémülete szarv. Nyúl Pali hatalmas ugrással vetette magát a csipkebokor aljába, és onnan kukucskált ki halára váltan. A sombokorból egy kíváncsi barda szempár nézett vissza rá. – Te kikikikiki kérdezte nyúlpali. – Ki felelte az idegen barátságosan. – Ó, nem, az nem én vagyok. A nevemre ugyan nem emlékszem konkrétan, de ha kiki lennék arról bizonyára, tudnék. Nem igaz? És kedvesen elmosolyodott. Nem, nem, nem akarsz kijönni onnan a bokor alól? Kérdezte aztán érdeklődve. Csak mert úgy látom a tiskék eléggé megszaggatták a bundádat. De jövök, Nyúl nyúlpali. Előbújt a bokor alól, és a bundájáról a havat veregetve megállt az idegentől egy kisé távolabb. Hogyhogy -hogy nem emlékszel a nevedre? Kérdezte kíváncsian, aztán illedelmesen hozzátette. Én nyúlpál vagyok. Nyúl! Örvednek felelte a másik udvarjason. – én szarvas vagyok. Hát legalábbis azt hiszem. Be vagyis, szinte biztos vagyok benne. Végül is itt a szép agancsom, látod? Ilyen csak a szarvasoknak van. Azt hittem szarv. Jegyezte meg Pali, szégyenlősen a földet bábulva. Igazán, kérdezte a szarvas csodálkozva. Igen, és, és nagyon megijedtem. Meg, tudod, még sosem láttam szarvast. Azt hittem, hogy valami... Szörnyetek vagy, és, és, és meg akarsz enni? Aha. Hát nem hinném. Azt hiszem, a szarvasok egyáltalán nem esznek nyullat, mondta eltűnődve a szarvas. Legalább is. Nekem most semmi kedvem, hogy bekapjalak. Hát bár... Később, talán, ha majd éhes leszek. Nyúl Pali sietve visszabászott a csipke bokor alá. Vicceltem! Igyekezett meggyugtatni a szarvas. Vicc volt. Tudod, olyan... Ha-ha! Nevettem is. Ha-ha! Morogta Pali... Kikászálódva a bokor alól. Mit kicsit hallgattak? Hogy lehet az, mag, mag, hogy nem emlékszel a nevetre? borfondírozott nyúlpali hangosan Én nem csodálkozom szólalt meg ekkor felettük egy bükfa ágán mókus rézi, kikukkantva az odujából. Magam is nagyon feledékeny vagyok? Ház igaz bólogatott Pali. És hogy kerültél ide? firtatta mókos Rézi kíváncsian, lejjebb ereszkedve a bükkfán. Nem is tudom válaszolta a szarvas. Azt hiszem, valamibe beütöttem a fejem, és most. Nem emlékszem semmire. Eltöprengett. A többiek türelmesen vártak. Valahogy úgy rémlik, mintha, mintha onnan. Szólalt meg végül bizonytalanul a szarvas az égre bábulva. Nyúl Pali és Bókus Rézi követte a tekintetét. Nem hinném, rázta meg a fejét a bókus. Nem vagy te madár, nem igaz? Ám bár, a barátom, a nevér sem madár, mégis repül. Fűrkésző tekintettel végigmérte a szarvast, majd ismét megrázta a fejét. Túl nagy vagy. Szögezte le határozottan. A nevé sokkal kisebb. Egy kicsit morfondírozott magában. Nem, nem, nem hiszem, hogy te ott fent repkedtél volna. Jelentette ki végül az égre butogatva, Aztán elhalt a hangja. Néma csöndben nézte a nyullal meg a szarvassal, amint két lángcsóva keresztül hasít az égbolton, és lehull a közelükben. – Mi volt ez? – kérdezte Nyúl Pali a csipkebokor közelébe húzódva. Ta – Talán hulló csillag. – Nem gondolnám. Jegyezte meg Rézi. Én legalábbis még sosem láttam olyan hulló csillagot, amelyik végig kiabált volna, hogy jaj jaj jaj jaj! A közeli galagonyabokorból nyögdécselés hallatszott. Aztán megszólalt egy aggódó hang. Jól vagy, táncos. Jól, jól. Felelt rá valaki. Csak beakadt a lábam a magas fegyőbe. Hát, csip, ezt nevezem én kemény landulásnak. Azzal ismét felgyögött. Táncos? kérdezte tétován a szarvas. Megzörönt a galagonyabokor, és az ágak közül... Hirtelen előbukkant egy szarvas feje. Aztán még egy. – Rudolf, hát mióta keresünk már? Még jó, hogy villám fentről meglátta az orrodat. Mindenki Rudolf orzsára merett. Az jól látható vörös fényjel izzott az esti szürkületben. Eláll a szavam, kiáltott fel Mókus Rézi. Ilyet sem láttam még. Tudod, milyen jól jön ez a télapónak, amikor ködös az idő? Fordult hozzá villám. A télapónak? Ámult, nyúl Pali. hogy? hogy. Mi? A pú szarvasai vagyunk, feleltett táncos. Mi húzzuk a szánt. Höh, látod, milyen erős vagyok? Azzal pózba állt és megtáncoltatta a vállán az izbokat. Táncos, ne babaj! Korholt a villám. Jól van, de no. a másik. És, és, meg, meg, ő, ő, ő is a télapó szarvasa? Mutatott a sombokorban jábor áldogálló szarvasra nyúl Pali. Persze, rikkantott a táncos. Ő Rudolf, ő megy a De élén. – Akkor, meg, meg, hogy került ide hozzánk? – Az úgy volt, – magyarázta villám, – hogy amikor legutóbb kerültünk egyet, hogy kipróbáljuk az új szánt, ez a kelekótja beleütötte a fejét a göncöl rúdjába, és leesett. – Igen, igen, már emlékszem. Szólalt meg, izgatottan Rudolf. Van is egy nagy púp a fejemen. De azért, jól vagy? Tudsz repülni? Kérdezte a gódva villám. A tí már nagyon vár, tette hozzá a táncos. Jól vagyok, jelentette ki Rudolf. Mehetünk. Kicsit nekifutott, aztán táncos meg villámnyomában felhussant a levegőbe, onnan kiabált vissza. – Majd eljövünk a télapóval, hozunk ajándékot nektek, tegyétek ki a cipőtöket. – De előbb tisztítsátok ki! – tette hozzá táncos nevetve. Ezt meghallotta döbe a kis százlábú is, aki éppen a foci edzésről ballagott haza a bokrok alján. Felkapta a fejét, és keservesen felgyögött. – Jaj, az összes cipőmet kitisztítsam! – kérdezte panaszosan. De Rudolf ezt már nem hallotta. Ő már messze járta barátaival. Boldogan repült velük hazafelé a csillagok között.